Tak dnes je ještě den, kdy se budeme více věnovat mluvení. Od zítra budou osobní interviews a budeme se více věnovat praxi, ale vysvětlíme aspoň teorii a základní principy, Nedualistické meditace. Tento kurz má název Úvod do nedualistické meditace. Teď v buddhistické tradici. Nedualistická meditace, jsme vysvětlili, je spojená s vlastně tři přístupy k pochopení nedualistické meditace, tři filozofie, tři soubory, písma. Hm? Jedna tradice je tradice Madhyamika, střední cesty. Hm? Jejíž eh, systematizátor je Nagarjuna, důležité jméno hm? v historii buddhismu. Hm? Má to být ten, jemuž nágové hm? draci svěřili učení transcendentální moudrosti, které reformovalo celé pojetí buddhismu od analýzy hmotnosti a nehmotnosti k Kontemplaci, prázdnoty jakožto jediné veličiny, která spojuje veškeré veličiny bytí v jeden celek. No a pak máme tradici Čita-Mátratá, pouhé vědomí nebo pouhá mysl. No a tato tradice je vlastně tradice učení Bodhisatovi, příštího buddhy Maitreji, kterou svěřil svému žáku Asangovi, který 13 let usilovně meditoval na Kukutapada hore než získal tento poklad učení. A učení Maitrey má dva aspekty. Má aspekt áláji, základního vědomí, z kterého pochází naše veškeré samsárické bytí ale je tež klíčem k poznání takovosti, hm? jelikož subjekt a objekt po rozdělení mezi subjektem a objektem pochází s vědomí samotného. Hm? A to je třeba pochopit. No a pak je tradice nedualistické meditace založená na lůně Tatágaty, neboli na přirozeném budovství ve všech bytostech, a vlastně veškeré fenomény vznikají z této veličiny. Která vlastně dává možnost vyústit učení bodhisatou, že princip a fenomén splynou v jedno. Princip nirvány se vyjevuje fenoméne, fenomény, zase stejně tak jako zákon důvodu a příčiny a důsledku, Jeden se neobejde bez druhého. Hmm? Nirvana se neobejde bez fenoménů, Fenomény se neobejde bez nirvány. Nirvana je príčina fenoménu. Budovství je příčinou fenoménu. A zase fenomény jsou příčinou budovství. Hmm? Budovství je esence, Fenomény jsou obrazy, hm? esence nemá žádný uplatnění bez obrazu a obrazy nemají žádné uplatnění bez esence, hm? je to vztah ani stejnosti, ani rozdílnosti, hm? je to stav. Souvislého vznikání. To je dále rozvedeno v čínské filozofii. O tom se teď nebudeme bavit. Snad příště. No a my se snažíme dostat, teďkon, aby jsme se dostali do nedualistické meditace. Aby jsme se dostali do pochopení transcendentální moudrosti, Můžeme začít. Musíme někde začít. Hm? Začátek je vždy, jak už jsem vysvětlil, vidělá pozornost. Ale dělou pozornost my můžeme praktikovat na základě zase. Analytického pochopení věcí a my můžeme pracovat s dělou pozorností na základě celku. Dělá pozornost, co je dělá pozornost? Vdělá pozornost je upamatování se objektu naší pozornosti. Jelikož si upamatováme objekt, Naší pozornosti, pak naše pozornost hm, přináší jasnost do našeho vnímání. Jestliže nemáme saty, no, pak nebudeme mít jasnost ve vnímání. Jestliže nemáme jasnost ve vnímání, my nemůžeme meditovat hm, ani nemůžeme vyvíjet koncentraci, ani nemůžeme vyvíjet vypasanu. Hm? Potřebujeme jasnost ve vnímání. Včera jsme mluvili o tom, že jasnost ve vnímání je spojená s samvédaná, s senzitivitou. Hm? Podle například Bahu Vedanian Sutta v Majjimani hm? vysvětluje, že cesta k je cesta stále jemnějších počitků, až se dostaneme k počitkům, které přesahují rámec světa. Počitky, které přesahují rámec světa, nejsou počitky v tom smyslu, jak my je chápeme. Hm? No a to jsou počitky eh, probuzeného. Probuzené mysli. Probuzená mysl přijímá objekty. Bez přímání objektů my nemůžeme žít. Hm? Prýjímá objekty vlastně ani nepřijímá. Protože přijímat objekty znamená hm? mít tendenci k Hňapání, jestliže to jsou příjemné objekty, příjemný dotyk, tendenci k odstraňování nepříjemného pocitu, jestliže je to nepříjemný dotyk, a tendenci rozrušení nebo tuposti, jestliže to není ani příjemný, ani nepříjemný pocit. A ten příjemný a nepříjemný pocit Buda vysvětluje, Že je příjemný pro bytosti probuzené, ale je nepříjemný pro bytosti popletené. Bytosti popletené v tom ani příjemném, ani nepříjemném pocitu jsou daleko ještě zoufalejší než s příjemným pocitem nebo s nepříjemným pocitem. Hm? Proto hledají, hledají, hledají něco, čeho by se mohli chytit. Hm? No, a právě proto nechápou eh, slast odpojení. Hm? slas odpojení je spojená s tím, co jsme vysvětlili včera. Upekšá upekša znamená vidět zblízka, blízka, vidět zblízka blízka znamená vlastně nic nevidět. Sutra velká sutra transcendentální moudrosti, to přirovnává k vidění mlhy. Mlha v horách vzdáli, Vypadá jako něco bytného, čeho se můžeme chytit, ale když jdeme dál a ocitneme se v ní, tak poznáme, že tam vlastně nic není. Je to tak? Stejně tak, naše počitky, naše vnímání je něco bytného, ale jestliže... je, chápeme odpojenou mysli, no, nic bytného, čeho bychom se mohli chytit, tam nenajdeme. A to bitné z hlediska dualistické meditace, pochází z mylné představy nějaké skutečné existence či neexistence. My věříme v neexistenci, protože věříme v existenci. Věříme v existenci, protože věříme v neexistenci. No a tím jsme nepochopili, aspoň tak buddhistické písmo vysvětluje, zákon souvislého vznikání. Zákon souvislého vznikání nedovoluje ani existenci, ani neexistenci. A zákon souvislého vznikání. Je zákon, hm? mnoha příčin a mnoha důvodů. Mnoho príčin a mnoho důvodů je naše situace. Hm? Nemůžeme být v jedné příčině. Jsme v mnohých příčinách, v mnohých důvodech. Hm? A ty příčiny a důvody jsou stále v procesu změny. Hm? No a tak nic není skutečně vytvořen, nic skutečně nevystává ve smyslu existence ani neexistence. Hm? Ale to, co skutečně vystává, to jsou obrazy našeho vědomí. Hm? To je čita mátrata. Tak jako obrazy v zrcadle, vystávají obrazy v našem vědomí a my vidíme realitu podle těchto obrazů. Ty obrazy, když vystanou, vystanou na základě naší minulé zkušenosti, minulého vnímání minulých počitků, které nás vedou stejně tak ve snu jako v realitě do stavu Chtíče, lili, libosti, nelibosti, nelibosti. Hm? a otopění. Hledání. Hm? No a jak z této situace ven? Pozorovat, vědomí, chápat, vědomí, chápat mysl. Hm? Samotnou. Chápat, jak naše realita se vytváří z mysli samotné. Hm? Čili objekt vidělé pozornosti se obrací ne ven, ale dovnitř. A to je yoga. Hm? My začínáme vidět svět ne venku, ale zevnitř. Hmm? Ten svět uvnitř vytváří obrazy a naše vědomí se řídí podle těchto obrazů. Hmm? A jak sutra rozvázání úzlu učí, jestliže praktikujeme šamatu, stojíme u. nediferenciovaného obrazu. Hm? To je samata. A učíme se stát u toho nediferenciovaného obrazu bez úsilí. No ale to není lehké. Můžeme zůstat u nediferenciovaného obrazu bez úsilí. Musíme se cvičit. Když se necvičíme, někdy se mistry meditace nestaneme. Hm? Čili se cvičíme na eh, nediferenciovaném obrazu. No pak, jestliže se cvičíme na diferencovaném obrazu, my můžeme zůstat u, u diferenciovaného obrazu různé ty jantry, eh, hm? které. Reprezentují ideální situaci, hm? ve které existuje slast hm? jako samozřejmý doplněk. Hm? To je všechno založeno vlastně na ty filozofii jogačáry, hm? mysl. Hm? V podobě obrazu, tvorí naši realitu. Hm? Je to tak? Musíme se podívat do mysli, jestli to tak je, nebo není. Hm? Třeba to tak není. Třeba si to majitř a vymyslel. Hm? Co myslíme? Je to tak, nebo to tak není? Hm? To, na čem my ulpíváme, to není realita, ale to jsou obrazy reality. Hm? To je třeba jasně vidět. My neulpíváme na realitě. Realitu my neznáme. To, co je realita pro mě, to nemusí být realita pro tebe, ale naše realita je podobná jsme lidi, jsme Češi a tak dále. Ale taková realita pávů je zase něco jiného, realita kos, psů, koček je zase úplně něco jiného. A ty tvoří zase jiné obrazy a vidí stejné věci v podobě jiných obrazů, které v nich vyvolávají buď Libost nebo nelibost. Hm? Tak se naježej na to, na co my se vůbec nenaježíme. A zase se upnou na to, na co, co pro nás vůbec není objektem chtíče. Hm? Je to tak? Hm? A kdo má pravdu? Budoství má pravdu. Proč má budovství právnu? Protože to proniklo, že je to všecko podfuk. <laughs> no a to je meditace na... Zenová meditace na přirozenost budovství. Přirozenost budovství je, spočívá v tom, že mysl samotná je takovost. Budovství je takovost. Hm? se samotná je takovost. To, co do té takovosti přináší libost a nelibost, to jsou naše minulé zvyky, nic jiného. Ty minulé zvyky tvoří naši realitu. A ta realita se vyjevuje v podobě obrazu. Hmm? Obrazy, které se nám líbí, těch se chytáme. Obrazy, které se nám nelíbí, ty nechceme. A když tam žádný obraz není, no tak mysl je neklidná a furt hledá nějaké obrazy. Známe to? Nebo neznáme? Hmm? Ale... Ta, to budhoství v nás žádný obrazy nemá, žádnou podobu nemá. Hm? No a jestli, že to chápeme, no tak ty obrazy, co se jeví, hm? ty libosti, co se jeví, ty nelibosti, co se jeví. Hm? Nedá se říct, že existuje, nedá se říct, že neexistuje, ale dá se říct, že existuje v rámci závislého vznikání, což je prázdnota sama. Prázdnota je takovost hm? v nedualistickém smyslu. Prázdnota neznamená, že existuje, prázdnota neznamená, že neexistuje, Kdyby ta existovala, nikdo by se do ní nedostal. Kdyby neexistovala, taky by se do ní nikdo nedostal. Kdyby existovala a neexistovala, taky by se do ní nikdo nedostal. Hm? A kdyby neměla příčiny a důvody, kdyby neměla obrazy, kterými se vyjevuje, No, tak by se do ní taky nikdo nedostal. Hm? No a máme zen. Hm? Samády moudrosti. Mysl přichází a odchází, ale nikde nebydlí. Hm? Ten, kdo bydlí, to je álája. Álája znamená co? od sanskritického korené to je lepit. To je vědomí, který se lepí na objekty. To vědomí, který se lepí na objekty, to jsme my. A z toho vědomí vychází naše realita. A ta realita se manifestuje tím, že vidíme objekt a subjekt jako něco odděleného to je nedualistická meditace my vidíme subjekt a objekt jako něco odděleného protože nechápeme že práznota a formy nejsou ani stejné ani rozdílné ale jsou zákon závislého vznikání. Hm? Příčiny a důvody. Hm? Ne jedna příčina, ne jeden důvod, mnoho příčin, mnoho důvodů. A v těch mnohých příčinách a důvodech, hm? My si tvoříme obrazy, abychom je zpracovali hm, jako ikony na počítaču, ale za těma ikonama se skrývá neskutečné bludiště hm, informací, hm, které nikdo nemůže zpracovat. Je to tak? Hm? No. A tak. můžeme interpretovat naši realitu jako stavu na tathágaty, který obsahuje všechny fenomény, anebo jako náš vlastní svět, který tež obsahuje všechny fenomény, No a tak to, co je stále a to, co je nestále, je tež vztah souvislého vznikání. To, co je stále, může jedině být v relaci k tomu, co je nestále. To, co je nestále, může být jedině v relaci k tomu, co je stále. Hm? Dává to smysl? Vidíme to jasně? Hm? No a teď se podíváme, jak to interpretuje traktát Vystání víry v Mahajánu. To probereme a pak se dáme na dech hm? Dobrý. Tak jsem si poznámky, abych to... A co říká moudrý Ashwagosha? Ashwagosha tvrdí, Všeobecně obecně řečeno, mahajána se skládá ze dvou faktorů, hm? nebo dvou aspektů, což je zde asi lepší. A to navazuje na traktát rozvázání uzlů. kde je to vysvětleno tež, ale jiným způsobem. To je to, to zajímavé. Čili Mahayana má dva aspekty. Aspekt darmy a aspekt významu. No a teď, co je dárma, hm? Co znamená dharma? Dharma definice darmy je svabhávám dárativ, aby darmě i ty darma. To, co má vlastní podstatu, radši dávat nohy před řečníka darmy. Já už teď nejsem žádný sice mnich, který drží pravidla, ale přesto mluvím věci, které jsou vznešené. Sám nejsem vznešený, ale mluvím věci, co jsou vznešené tak se snažíme trochu mít respekt ne ke mně, ale k těm věcím, co mluvím. Já nestojím za to. Tak máme tedy aspekt darmy a aspekt významu. Hm? To, co se nazývá aspekt dármy, to není nic jiného než co? mysl bytostí. Hm? V jo. traktátu rozvázání uzlu. dharma znamená co? Pět věcí. Hlásky, slova, věty ze všeobecnění a shrnutí a rozdělení. Hm? To je darma. Tady všechno tohle je obsaženo v srdci bytosti. Hm? V čínštině doslova mysl, znamená srdce, hm? to je stejný slovu v čin, šín. Hm? Čili to, co je darma, to se nachází v srdci bytosti. Hm? Jiný přístup. A to, co se nachází v srdci bytosti, to není nic jiného než budovství. Ale my bytosti to nevidí a nevěří, proto vystání víry v Mahajánu. Hm? My bytosti jsme utupělé. Právě proto my nevěříme, že budovství není nic jiného než naše srdce. No a to Skutečné srdce nemá žádné jméno, nemá žádnou formu, nemá žádný obraz, který ho se můžeme chytit. A proto je to budovství. A traktát říká, že toto srdce, které je bez jména, bez formy, to obsahuje všechny darmy jak světské, tak i nadsvětské. Všechny darmy jak světské, tak i nadsvětské. Proč? Protože ty nadsvětské darmy Nemají žádnou manifestaci, nemají žádné vyjevení, hm? Ale ty nadsvětské darmy neexistují bez světských darem, které právě spočívají ve vyjevení, hm? v stvárnění. Hm? Darmy nadsvětské nemají žádný tvar, ale jsou nepochopitelné bez stvárnění. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Čili nirvana jako něco odděleného od samsáry nedává žádný smysl. To, co je esence osvobození, to právě je jedině pochopitelné na výjevu. Této esence výjevu tohoto základu vědomí. Hm? A ten výjev v základu vědomí je ve fenoménech samotných. Nedá se oddělit od fenoménu. Hm? Vidíme to stejně. Jinými slovy, jestliže praktikujeme šamatu v nedualistickém smyslu, ta šamata, my se chceme dostat do samády bez formy. Jestliže praktikujeme vypasanu, my praktikujeme vhled na základě formy. To, co nemá formu, ale ve své podstatě není od toho, co formu má, není oddělitelné, není ani stejné, ani rozdílné, ale je závislé vznikání, souvislé vznikání. Forma může vyvstat jedině v této nedualistické psychologii filozofii na základě toho, co od samého počátku žádnou formu nemůže mít. A to, co od samého počátku žádnou formu nemůže mít, může jedině být pochopitelné na základě forem. A jejich vztah Není ani vztah jednoty, ani vztah rozdílnosti. Ani vztah jednoty a rozdílnosti společně, ani stav bez příčiny a důvodu. Hm? A to je střední cesta. A Toto srdce, které je bez formy, bez jména, to manifestuje význam Mahajány. To je naše meditace. To srdce, které je bez formy, bez tvaru, manifestuje význam Mahajány. Mahajana neznamená něco, co je odděleného od nějaké Hyna nebo rozdíl Hina to samotné jméno Hina Jana to přichází v Lotusové sutře v pozdějším buddhismu. Buda nikdy naučil žádnou Mahayanu, Hina Janu. Mahayana znamená srdce, lidské srdce. lidské srdce vytváří všechny fenomény. A lidské srdce samo žádnou formu nemá, ale vytváří všechny formy. Nejen srdce lidské, ale srdce, čili mysl vůbec. Mysl vytváří všechny fenomény. Proto čita má mysl. No a ta mysl, která žádnou formu nemá, se musí nějak vyjevit. A jak se vyjeví? Vyjeví se v, v takovosti. Mysl, jedna mysl, která žádnou formu nemá, se vyjeví v takovosti. Ta takovost patří jak tomu, co se nedá manifestovat, tak i tomu, co se manifestuje. No a jsme v nedualitě. Hm? Co je nedualita? absurdita jakéhokoliv ulpívání na rozlišování. Rozlišování je takovost a na takovosti se nedá ulpívat. To je abidharma, hm? hlubší pochopení abidharmy. To nepopírá hm? pravdivost rozlišování, ale pravdivost rozlišování existuje jedině a pouze ve jakožto pravda světská. Pravda světská, ale nemůže být v konfliktu hm? s pravdou nad světskou, proto pravda je pravda světská, je pravda nad a v této tradici, či ta, matra, ta je třetí pravda, to je pravda nad světskou a nad nad světskou, nad všechna rozlišení. Hm? A tato pravda je skutečnost srdce. To, co v srdci získává formu, hm? to není nic jiného než obrazy nestálosti. Hm? Jistě, se objeví v srdci forma? Je to obraz nestálosti. Protože to, co Srdce je, to se nedá chytit, to se nedá pojmout, jménem nedá se to pojmout, tvarem nedá se to pojmout, formou. Přesto vytváří všechny formy. Proč může vytvářet všechny formy? Traktát vysvětluje, protože srdce manifestuje velkou esenci, velké vlastnosti a velké použití hm? Mahajány. Mahajáno je srdce a to srdce má velký. Velkou esenci, velký základ, ten velký základ umožňuje, aby jsme viděli ty. Výjevení srdce v rámci tohoto velkého základu. tento velký základ nemá jména, nemá formy, ale vytváří všechny jména, vytváří všechny formy. A to je jeho velké použití. Hmm? No a tak význam srdce má tři velikosti. Velikost esence, velikost fenoménů a velikost použití. Velikost esence je, že z hlediska esence veškeré fenomény jsou si sobě rovné, ať už jsou příjemné, nepříjemné, ať už jsou spojené s dobrem, ať už jsou spojené se zlem. Z hlediska esence Veškeré fenomény jsou si rovné. Hm? V nirváně jsou si veškeré fenomény rovné. A jsou si rovné, protože do té nirvány, do té esence, do té takovosti nemůžeš nic přidat, nemůžeš z ní nic odebrat. Proto je to skutečné. Ale skutečné na základě víry. Hm? Proto vystání víry v Mahajánu. Hm? Proto Fáczánk, další interpretátory traktátu Velcí mistry, tvrdí, jestliže to chápeme, pak protiklad mezi čistým a nečistým nedává vůbec žádný smysl. Z hlediska esence, srdce, čisté a nečisté jsou si rovné. Jestliže chceme poznat stav budovství, to je nutné poznat. z hlediska budistické dialektiky, čisté a špinavé, jestliže jsou od sebe odlišné, tak nemají žádné, žádné upotřebení. Právě, že od sebe odlišné nemůžou jedno odhryznout od druhého, proto mají velké použití. Čisté se vyjevuje ve špinavém, špinavé se vyjevuje v čistém jako Jing a yang. Hmm? No a na základě obrazu hmm? my pak vytváříme naše názory. Ale ty obrazy nepředstavují. Skutečnost. Ta skutečnost není ani čistá, ani nečistá. Hm? To je transcendentální moudnost. My si představujeme čisté a nečisté na základě obrazů vědomí. Ty obrazy vědomí jsou naše minulé zkušenosti. No a tak to lidské srdce nebo srdce bytostí hm, manifestuje jak to relativní, tak i to vlastní, hm, tak i tu vlastní podstatu. Vlastní podstatu to je prázdnota. Vlastní podstata srdce je prázdnota, protože srdce je prázdné, může manifestovat fenomény. Kdyby nebylo prázdné žádné fenomény, manifestovat nemůže. Hm? V čínské tradici se vysvětluje, že bez srdce Nemůže být Mahajána bez přechodnosti všech jevů, nemůže být takovost. Hm? Čili na základě srdce, na základě jednoty v srdci poznáváme hm? Mahayanu, poznáváme velikost naší podstaty a na základě té přechodnosti, co v srdci poznáváme, poznáváme takovost. Hm? Velikost srdce a takovost srdce se od sebe nedají oddělit, ale jsou ve vztahu zase závislého vznikání. Hm? Velikost je v relaci k takovosti, takovost je v relaci k velikosti. Hm? To je interpretace čínských mistrů. Čili to srdce, které vyvstává a zaniká Je manifestace srdce, je vyjevení srdce a to srdce, který nevyvstává a nezaniká, to se nemůže manifestovat. A to je paradox, ve kterém bytosti žijí. A v zenu se to manifestuje čím? kruhem, hm? který zdánlivě končí, ale nekončí. Je to tak? A to je naše situace. My zdánlivě končíme, ale v podstatě nekončíme. Hm? No a máme srandu ze života. Zdánlivě končíme, ale nekončíme. Kruh není nikdy uzavřený, vždycky je možnost najít otvor. A ten otvor je transcendentální moudlost. Hm? Tedy význam je v té velké podstatě, velkého, velkým vlastnostem. Hm? Velký vlastností jsou právě to, že to Buddhovství, to lůno, ta thága tu v srdci, hm? to, ta jedna mysl, hm? má neskutečné, nezměřitelné snosti. Čili skutečné cnosti, jak Diamantová sutra vykládá, nepatří bytostem, ale patří tomu velkému srdci. Tak je to, to je Mahayana. A velké použití je, že to jedno srdce může produkovat, vytvářet všechny příčiny a důvody jak světských fenoménů, tak i nadsvětských fenoménů. Hm? Do toho spadá co? i koncepty Boha, koncepty, já nevím čeho, hm? koncepty všeho, co přesahuje rámec hm? světské zkušenosti. To všechno je v jednom srdci. A co jsou světské fenomény? Světské fenomény jsou. Buddhistické mluvě, Sášrama jsou s přílivem a odlivem nečisto do srdce. Hm? A co jsou nadsvětské fenomény? Jsou bez přílivu a odlivu nečisto do srdce. A našrama, hm? to je nirvána, to je Bůh, ať už si představíme to, co je nad hm? naší světskou zkušenost. To je Anašáma. Bez přílivu a odlivu nečistot do srdce. No a tím pádem vlastně všeč, veškerá naše zkušenost, příliš mnoho informací povede k průjmu, či k zácpě mentální. Hm? Čili Veškerá naše realita má ty tři významy. Hm? A my meditujeme, aby jsme je poznali. Hm? Velkou podstatu, tedy náma růpa. Hm? Hmotnost a nehmotnost má velkou podstatu. Velké... Vyjevení a velké vlivy neboli upotřebení. Jestliže to poznáme, tak vlastně se dostáváme do skutečných duchovních dimenzí, kde všechno je jiné. Kde Nic nestojí proti sobě. Proč nic nestojí proti sobě? Protože všechno je na sobě závisné. Všechno tvorí jeden celek. Hm? Učení avatamsaky v jednom polu naší kůže se nachází veškeré univerzum, hm? kde princip a fenomény, který tento princip vytváří, tvoří absolutně jednotu. Hm? A tím pádem i fenomén a fenomén my vnímáme v jednotě, protože protiklad je též v jednotě. Hm? A to je nedolistická meditace. A to by asi stačilo pro dnešek, Teď si dáme meditaci a pak se budeme věnovat meditaci na dech a v příštích dnech budeme objasňovat tento základ našeho pochopení. Budouství v nás, jednoho srdce v nás a ve všech bytosti. Jestliže chcete rozumět čínské i tibetské tradici, je důležité to o tom přemýšlet a to nějak zpracovat každý pro sebe.